ואמן. <coughs> אני רוצה לאחל שוב שבת שלום ומבורך לכל האורחים שלנו, לכל האחים והאחיות, לכל מי שהגיע הערב הזה להלל את אלוהינו ביחד. היום אנחנו בפרשה חדשה. נכון מאוד גבי, עמדת ב... <laughs> במשימה כמו בכל <ערב>, ערב שבת נכון מאוד פרשת השבוע שלנו שזה הסיפור השבועי למאמין ככה אני קורא לו אנחנו במשך שנה שלמה לומדים את כל התורה כולה לעומק ואני כמדי פעם רוצה לבקש מחברי הקהילה לא רק לגעת בפרשה Ee, בערב שבת מה שאנחנו עושים עכשיו, אלא באמת במשך השבוע זאת הזדמנות מצוינת ללמוד את דבר אלוהים לעומק. Ee, השם של המסר שלנו היום הוא גלות או גאולה, גלות או גאולה. Ee, בתחילת הפרשה שאנחנו כבר בשבועיים האחרונים נוגעים בחיים של יוסף שהחיים שלו אנחנו ראינו לא היו חיים קלים בכלל בהתחלה אבל בהתחלה של הפרשה שלנו יהודה, אחיו של יוסף, ניגש לדבר איתו הוא צריך לשכנע אותו, הוא קיבל משימה מאוד מאוד גדולה תחשבו על זה, מה שהוא יגיד בעצם יקבע את גורלו של בנימין ואפילו כמובן את גורלו של אביו, יעקב כי אתם יודעים מה יקרה אם בנימין לא יחזור, מספיק הוא איבד בן אחד, נכון? <אח> הוא איבד את יוסף, ותתארו לעצמכם שעכשיו האחים חוזרים הביתה ויעקב מסתכל והוא סופר רק עד עשר. <אח> הוא כבר מספיק נשבר ליבו שהוא ספר <אח> בפעם הקודמת וחסר לו את יוסף. <אח> אז כמובן שיהודה צריך לומר את הדברים הנכונים והטובים ביותר. אתם יודעים שהנאום של יהודה הוא נאום שנלמד עד היום כנאום שהוא מבריק, אפשר להגיד. אם תקראו את הנאום הזה טוב, אתם יכולים לראות שזה היה באמת נאום בהשראת רוח הקודש. עד כדי כך שהמשנה למצרים כבר לא היה יכול להתאפק, ואתם יודעים מה הוא עשה. אנחנו קוראים את זה בפרשית פרק מ"ה, סוכים 1 ו-2. אחרי שיהודה מסיים את הנאום, אני הייתי אומר, הנוגע ללב שלו והמאוד מאוד חזק, אנחנו קוראים בפסוק א': ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא: הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו, וייתן את קולו בבכי. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה לחץ היה בלב של יוסף. בפרשה הזאת וגם בפרשות הקודמות, יוסף בכה שש פעמים, אם תספרו. הוא בכה, הוא כל הזמן בוכה, ואנחנו מבינים אותו לגמרי. הוא בוכה על העבר, על השנים שחלפו, על הסבל שעבר עליו. וכמובן על אבא שלו, על הסבל שעבר על יעקב. זה הרגע הכי גדול מכל, זה רגע השיא אפשר להגיד. זה הרגע שיוסף חלם עליו מאז שהוא נלקח כעבד. תשימו לב, זה רגע מאוד מאוד חזק. עבור האחים, האמת היא, שאם נחשוב על זה, עבור האחים שלו זה הרגע שבו הם חוששים הכי הרבה בעצם, הם חוששים לנפשם. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. אתם שמים לב שזה הדבר הראשון שהוא חושב עליו. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אתם יודעים, זה מאוד מעניין כל הסצנה הזאת. אתם יכולים לתאר לעצמכם שהאחים של יוסף מסתכלים על השני למצרים, בטח יוסף היה נראה קצת אחרת, כמובן, זה אח שלהם, אבל כנראה שהוא היה נראה כמו מצרי. אני לא יודע איזה סוג של איפור אולי הוא שם, או אולי כל מיני תכשיטים, או כובע מיוחד. בכל מקרה, הם לא זיהו אותו. <מפגש> והמפגש הזה, במפגש הזה, יוסף מספיק חכם ואנחנו יודעים שזה לא חוכמה אנושית, ובואו נהיה רציניים. אנחנו ביהדות רגילים לקרוא, לכנות את יוסף הצדיק, וזה לא בכדי, אפשר להגיד שזה לא סתם ככה, מכיוון שיוסף באמת, אנחנו רואים לאורך כל הסיפור של החיים שלו, שהוא באמת נשאר נאמן לאלוהים, גם ברגעים מאוד מאוד קשים וברגעים מאוד מפתים. כמו שהיה עם אשתו של פוטיפר. אבל יוסף איננו חכם רק מכיוון שהוא נולד כזה. החוכמה שלו היא כמובן מגיעה הישר מאלוהים. אנחנו יודעים, כפי ששלמה המלך החכם באדם ידע, שאמר, מה הוא אמר? ראשית חוכמה יראת אלוהים, נכון מאוד. החוכמה של יוסף בעצם מכינה את הפיוס, מה זה פיוס? רגע הסליחה של המשפחה, הפיוס המשפחתי ככה שעם כל המתח הדברים בסופו של דבר יוסף מארגן את הדברים שזה יעבור בשלום, שהכל יעבור בשלום, יוסף בקושי מזכיר את המכירה הנוראה שעלולה הייתה להשאיר בעצם קרע אפשר להגיד נצחי בתוך המשפחה. יוסף עובר מיד לדבר על שליחות. הוא לא סתם נמצא במצרים, הוא בעצם נמצא במצרים כשליח, שליח של הצלה. יוסף גם מבהיר שמבחינתו, מבחינתו, איך שהוא רואה את הדברים, על הכל כמובן הייתה ההשגחה של אלוהים זה היה משהו שאלוהים בעצם שלט עליו לאורך כל הסיפור כל הרעיונות, עליה, כל הרעיונות שדיברנו עליהם עכשיו מתומצתים, מתומצתים למשפט אחד ויאמר יוסף אל אחיו אחרי שהם בהלם הם עומדים מולו הוא אומר להם קשו נא אליי ואז הם ניגשים אליו ויאמר אני אוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה ועתה ועכשיו אל תעצבו ואל יכהר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם לפני שאתם אפילו חלמתם שאתם תבואו למצרים אלוהים כבר ידע את זה אלוהים שלח אותי כאן לפניכם מכיוון שהוא יודע את הצרכים שלכם לא רק למחר, לא רק לעוד שבוע. אלוהים יודע מה אנחנו צריכים לתקופות של שנים, והוא מכין אותנו בשביל זה. אבל יש לו דרך מאוד מאוד מיוחדת להכין את, ה... את, הדרך, את, את המצב. הוא מכין את המצב על ידי שליטה בחיים של אנשים שמוכנים שהוא ישלוט בחיים שלהם. אנשים שנכנעים לרצון של אלוהים, מקבלים את הרצון של אלוהים, ובעצם ממשיכים את היחסים שלהם עם אלוהים, למרות שכל המצב הזה נראה חסר תקווה. אתם יודעים מה היה הגורל של עבד שהיה הולך למצרים? במקרה הטוב הוא היה מצליח לחיות כמה שנים תחת איזשהו אדון שהוא לא כל כך נורא. במקרים היותר גרועים היו אדונים שפשוט היו הורגים את העבדים שלהם ופוגעים בהם בכל דרך אפשרית. אז כל הרעות שיוסף סבל בעצם היו למטרה אחת. כל מה שעבר עליו היו למטרה אחת. יוסף כאן מגלה לנו לישועה של המשפחה שלו. יוסף מבין את זה היטב, ומנסה כמובן להרגיע את האחים שלו. מאיזו דרך כל כך יפה הוא בוחר. זאתי דרך של אמונה. יוסף לא פועל ממניע של נקמנות. הוא לא רוצה לפגוע בהם. הנה oh, oh, הגיע הרגע, זרקתם אותי למצרים, oh. בואו תראו oh. מה אני יכול לעשות לכם עכשיו. אהה, oh. uh -huh. uh -huh. אני השני oh. אחרי פרעה, oh. oh. מה אני יכול לעשות לכם? כל מה שבא לי, <מח> מה שאני רוצה אני יכול לעשות לכם. <מח> אתם, כל אחד מכם יכול להיות עבד שלי, עבד למשהו אחר. אתה תהיה עבד לצחצח לי את אתה תהיה עבד להביא לי אוכל, אני אעשה מכם אחלה עבדים. החלום שלי, אני אגשים אותו. <מח> אתם, חושבים, אתם חושבים שהוא לא יכל לעשות את זה? <מח> הוא שלא. מדוע? מכיוון שיוסף ידע משהו מאוד חשוב. הוא ידע שהוא לא באמת האדון, ליוסף יש אדון, מי האדון של יוסף? אמן. יוסף, למרות שהוא הפך להיות השני במצרים, הוא הבין שהוא עבד אלוהים. שזה בעצם, אתם יכולים להבין, מחמאה מאוד מאוד גדולה. האישים הגדולים ביותר של היהדות נקראו עבדי אדוני, אם זה אברהם, אם זה דוד, אם זה משה. כולם, אם זה יהושע, כולם עבדי אדוני. אלה העבדים שלי, כולל את כל הנביאים. עבדי הנביאים, אלוהים מזכיר. להיות עבד של אלוהים, כמובן, זה זכות מאוד מאוד גדולה, ויוסף יודע את זה. אבל זהו רגע מאוד מיוחד, זהו רגע של סליחה. יוסף בעצם מביא את האחים שלו למצב שהם רואים ש... ההשגחה האלוהית פועלת לטובת כולם. אין דבר טוב יותר מסליחה. אתם יודעים כמה משפחות נקרעות מסכסוכים לא נגמרים של שנים ולעיתים מאוד קרובות על שטויות? על דברים שאחר כך הם אומרים וואו לא דיברתי עם אח שלי עשרים שנה. אבא שלי זיכרונו לב... לברכה לא דיבר עם אח שלו ארבעים שנה. ארבעים שנה הם לא דיברו. אני לא הכרתי את בני דודים שלי בגלל שהם היה להם סכסוך על משהו, אמנם בזמנו זה היה משהו גדול, אבל אחרי שהשנים חולפות, בסוף התברר לשניהם שהם פספסו את החיים שלהם. שני אנשים מבוגרים, זקנים כבר, בוכים אחד על הכתף של השני. כל מיני סיטואציות מוזרות שאני פוגש בת דודה שלי ואני אפילו לא יודע מי היא <laughs> ואני אומר, את נראית לי מוכרת <laughs> הכל בגלל סכסוכים סכסוכים, סכסוכים וסכסוכים אבל יוסף, איש אלוהים הוא יודע ששלום וסליחה זה מה שהלב צריך לב לא צריך שנאה ונקמנות וכל הדברים האלה זה לא טוב בשביל הלב, האמת היא גם זה לא טוב לבריאות ואנחנו יודעים את זה בכלל לא טוב לבריאות לשנוא, בכלל לא טוב לבריאות לא לשנוח, לשמור טינה כל הזמן, לחשוב רע על מישהו אחר שעשה לך. אלוהים לא רוצה את זה. ותראו את הדוגמה של יוסף, יש לו את ההזדמנות לעשות לאחים שלו כל מה שהוא רוצה. מה הוא אומר להם? כל מה שקרה, זה היה תוכנית של אלוהים. בעצם, אתם לא שלחתם אותי. מה רצית להגיד? זה לא הוא, זה לא הוא נכון. בעצם הוא הגיע לשם דרך התוכנית של אלוהים. יוסף אומר שהכל זה השגחה של אלוהים. כל הטובה, תשימו לב איזה טובה, תכף נדבר על זה, איזה טובה, טובה מאוד גדולה. כל, הטובה, כל הטוב לא בא, אלא בזכות הרעות שקדמו לו. אה, מה אתם אומרים על זה? כל הטוב שקרה, למה אנחנו אומרים הכל לטובה? סך כל הטובה הזאת היה בעצם כל מה שקרה לפני זה, כל העבדות וכל הסבל. בזכות האירועים הקשים שעברו על יוסף במצרים, החל ממכירתו ועד לעובדה שהגיעה לפני פרעה, עכשיו המשפחה כולה זוכה לגאולה. וזו לא משפחה קטנה, אתם יודעים כמה הגיעו בני ישראל? ושבעים נפש הגיעו למצרים. משפחה מאוד גדולה. יוסף מגיע ומביא את המשפחה שלו, אתם מכירים את הסיפור, סוף, את המשפט סוף טוב, הכל טוב, הגיעו אל האושר והמנוחה, יוסף נמצא בהרגשה של סוף טוב, המשפחה עוד פעם מתאחדת, האחים מוצאים זה את זה ומשלימים, מתפייסים אחד עם השני. האב השבור מגיע מכנען ומוצא את הבן שלו, תחשבו איזה שמחה זאת, הבן שהוא חשב שהוא מת, הוא כבר התייאש לגמרי מהעובדה שאולי יום אחד הוא יראה אותו, גמרנו, הביאו לו את הכותונת מלאה במה? כותונת מלאה בדם, ואמרו לו שבעצם מצאו את זה, והוא ישר הבין שאריה או משהו טרף את יוסף, חיה רעה אכלתה <מחינת> הוא. מבחינתו של יעקב זה ממש תחיית המתים. <laughs> ממש ככה, לראות את יוסף ואיך הוא רואה אותו, הוא לא רואה אותו כעבד, הוא רואה אותו כמלך, <אח> תחשבו איזה קיצוניות, הבן האהוב שלו אה, הצליח בחיים, אה? מה אתם אומרים? איזה הצלחה, איזה גאווה, הבן שלי לא סתם איזה אחד אה, מנהל בנק במצרים, הוא שני לפרעה, השני לפרעה שיש לו סמכות על כל מצרים מעל ומעבר לכל השמחות שעכשיו אנחנו הזכרנו, מתברר שבשנות הרעב הקשות שבאו לארץ כולה, לכל הסביבה, המשפחה הזאת יכולה להיות שלווה ורגועה. כסף לא יהיה חסר להם, האיש הכי עשיר במצרים הוא במקרה הבן של יעקב, מובטחת להם פרנסה בשפע, אבל בואו נראה משהו מאוד מעניין. בתוך כל השמחה הזאת, ישנו מישהו, מישהו, שמקלקל את כל האווירה. בואו נראה, חוקרי התנ״ך פה, מי, מי מקלקל כאן את כל האווירה? אחי. לא. אנחנו עכשיו נקרא בתוך הפרשה שיחה מאוד מעניינת בין יעקב לפרעה. <אחיר> שימו לב, יעקב מדבר עם פרעה. <אחיר> הוא בא לשיחה עם פרעה. בראשית מ"ז זאת אומרת 47 פסוקים 7 עד 9 פרעה רוצה לראות את אבא של יוסף ומזמין אותו לשיחה ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמידהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה יעקב מברך את פרעה ויאמר פרעה עכשיו פרעה מדבר הוא אומר אל יעקב eh, תגיד לי במילים אחרות בן כמה אתה? בתנ״ך שואלים כמה ימי שני חייך, אוקיי? כמה ימי שני חייך. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי, שלושים ומאת שנה. הלוואי על כולנו, אה? מה אתם אומרים? מאה שלושים? מה אתה אומר? יפה מאוד. מאה שלושים שנה, ועדיין מדבר וחי ומתווכח. אבל תשימו לב מה הוא אומר, מה הוא אומר. מעט, אוקיי, הוא טוען שזה לא הרבה. נכון? מה הוא אומר? מעט ורעים היו שני ימי חיי. קודם כל, 130 שנה לא עושה על יעקב רושם. <laughs> בשבילו לא, זה לא הרבה. <laughs> תחשבו איזה פרופורציה. <laughs> בשביל יעקב זה מעט. מעט, אבל לא סתם מעט. מעט ורעים. <laughs> אוקיי? הוא מקלקל את כל האווירה. אתם שמים לב איזה אווירה שלילית. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. לא רק זה, הוא אומר, לא רק שאני חייתי מעט, וגם הימים שחייתי לא היו טובים, אני לא, אה, בעצם לא חייתי כמו שחיו אבותיי לפניי. אני בעצם חייתי חיים מאוד מאוד לא טובים. האווירה הטובה הזאת של הפגישה עם אה, יוסף לא נוגעת ביעקב. האבא שמצא את בנו האבוד, <עבוד> הוא היה צריך להיות מאושר מכולם. <עבוד> אמנם, כמובן שהוא שמח לפגוש את, י... את יוסף, סליחה, <עבוד> אבל אנחנו היינו מצפים, <עבוד> אנחנו היינו מצפים, תשימו לב, לשמוע את יעקב מבטא בפני פרעה תחושת גאולה. תחושת גאולה ונחת שהוא זוכה לה בשנותיו האחרונות. <אח> אני לא יודע, אולי ת, תדמיינו לכם מה אתם מה הייתם אומרים לפרעה. <אח> והנה הדברים שהוא אומר מאוד מאוד קשים. הוא בעצם מרגיש אה, שהוא בעצם סובל מאוד מאוד יותר מכל אבותיו שגם הם בעצמם עברו אה, דברים לא קלים. יעקב זוכר בעצם את מה שאלוהים רצה, מה שאלוהים הבטיח לו. אתם זוכרים, ב לפני שירד למצרים, לפני שירד לפגוש את יוסף בראשית מ"ו, שתיים עד ארבע, אלוהים בא אליו במראות הלילה ואומר לו יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרימה, אל תפחד לרדת מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישיט ידו על עיניך. אתם מבינים פה איזה, איזה נחמה יעקב מקבל מאלוהים? זה לא איזה משהו שמישהו מבטיח לו, זה אלוהים בעצמו. ואתם זוכרים את החיים של יעקב, מה אלוהים הבטיח לו לפני שהוא הלך ללבן? שהוא יהיה איתו. מה הוא הבטיח לו אחרי שהוא עזב את לבן? שהוא יהיה איתו. האם הוא היה איתו? כמובן. אז יש בסיס להבטחות של אלוהים. אלוהים לא סתם מבטיח משהו ולא מקיים. ולמרות זאת, למרות ההבטחות, ולמרות שליעקב יש את כל הסיבות להיות מאושר, הוא בעצם מתלונן לפני פרעה ולא מביע את שמחתו בפניו. שמתם לב שבפסוקים שקראנו, יעקב לא מביע שום שמחה. <אח> ליעקב הייתה, כמובן, בנוסף ל, אה, אה, לכל הסיבות לשמוח, משהו שהוא בעצמו ידע טוב מאוד. <אח> הוא ידע, אה, והייתה לו אינפורמציה לגבי העתיד של המשפחה שלו. מאיפה זה היה? זה היה כמובן מסבא שלו. <אח> אנחנו קוראים בבראשית חמש פסוק שלוש ויאמר לאברהם ידוע תדע, אלוהים מדבר עם אברהם שאז עדיין היה אברהם ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר לא להם ועבדום ועינו אותם כמה שנים? ארבע מאות שנה יעקב כבר יודע את האינפורמציה הזאת יש לו את האינפורמציה הזאת כי הוא קיבל את האינפורמציה הזאת מאביו שקיבל אותו כמובן מסבו אברהם אז יעקב, אתם שמים לב, לא מתרשם מהשפע החומרי שעומד לרשות המשפחה שלו במצרים. הוא רואה בירידה למצרים את ההתחלה של גלות, כמה זמן גלות? גלות מאוד ארוכה. אתם יכולים לחשוב כמה דורות זה? ארבע שנה? המון דורות. הוא רואה בירידה למצרים התחלה של גלות מאוד ארוכה שמצפה לעם של אלוהים. יעקב לא מתלונן על החיים שהיו לו, הכאב מתפרץ שהוא עומד לפני פרעה. מאותו המקור, תשימו לב, מאותו המקור, מצרים, תבוא גם ישועה וגם עבדות, הוא יודע את זה, מאותו המקור, מאותה ארץ, מאותו המקום, הוא יודע שגם תגיע הגאולה עכשיו, שהמשפחה... תשרוד, אבל גם גלות ארוכה, גם עבדות. וזה קורה לפי התוכנית של אלוהים. כשאנחנו נמצאים במצב של עבדות בחיים שלנו, כמו שיוסף הבין, אם אתם מרגישים שיש לכם איזשהו מצב בחיים שאתם קשורים, אתם מרגישים שאתם עבד של משהו. זה לא חייב להיות בן אדם, וזה לא חייב להיות בית זה איזשהו דבר שקורה בחיים שלנו, שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנו. זה מצב של עבדות. אנשים שמכורים למה שהוא, הם עבדים לדבר שמכורים לו. כשאנחנו נמצאים במצב של עבדות בחיים שלנו, ואנחנו לא רואים באופק שום סימן לשינוי, אנחנו יכולים להסתמך, וזה דבר מאוד חשוב. והרבה אנשים לא יודעים את זה, וזה חשוב שאנחנו נאמר זאת. הרבה אנשים לא מבינים עד כמה חשוב להסתמך על מה שכתוב, על ההבטחות של אלוהים, ההבטחות כתובות פה. זה לא סתם ספר שלומדים בכיתה ה' אה, עד אה, סוף התיכון ועושים בגרות. כאן, בין דפי הספר הזה, שנקרא ספר הספרים, ולא סתם הוא נקרא ככה, ישנם הבטחות של אלוהים שעליהם אנחנו יכולים להישען. אנחנו קוראים את מה שאלוהים אומר, ואתם יודעים מה? באמונה אנחנו לוקחים את ההבטחות האלה ובעצם אנחנו מסתמכים עליהן. ההבטחות האלה, עליהן אנחנו נשענים. ההבטחות האלה הן המשען שלנו. איזה תקווה הייתה ליוסף לי בזמן שהוא היה עבד בכלא המצרי. כמה אור הוא ראה בעיניים שלו. איזה תקווה יחידה הייתה לו? התקווה הזאת שהוא ידע שאלוהים נמצא איתו שאלוהים מבטיח משהו, אלוהים מקיים כשאנחנו נמצאים במצב של חוסר אונים מצב של חוסר אונים כמו שבני ישראל היו במצרים על מה יש לנו לשמוח? שאין תקווה אנחנו לא רואים שום שינוי במצב עצמו במצב, בתוך המצב, שאתה בתוך המצב עצמו, אתה לא שמח על מה שקורה לך. אנחנו לא שמחים שכואב לנו, שהולכים לנו יקירים, שאנחנו סובלים, שאנחנו מאבדים. אנחנו לא שמחים, בגלל, שמחים מהדברים האלה, כי הם לא דברים משמחים. מה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים שזה לא הסוף, שיש תקווה, שיש לנו אלוהים, ששומר עלינו ודואג לנו. גם אם צריך לעבור זמן רב, <coughs> יש תקווה שהמצב ישתנה בסופו של דבר. העבדות של בני ישראל במצרים הייתה מאוד ארוכה וקשה מאוד, אבל היה לה סוף. אתם יודעים את הסיפור כמובן של יציאת מצרים, ויקרא כ' 13, אני אדוני אלוהיכם אלוהים אומר לעם ישראל, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם לעבדים, להיות להם עבדים סליחה, ואשבור מטות עולכם והולך אתכם קוממיות. וואו, איזה משפט מדהים, איזה הבטחה כל כך גדולה שקוימה, נכון? אלוהים הבטיח שבני ישראל יצאו משם, ובאמת הם יצאו. גם אם צריך לעבור זמן רב מאוד, יש תקווה שהמצב ישתנה בסופו של דבר. בסיכומו של דבר, בני ישראל אכן חזרו לארץ כנען, הם השתחררו מהעבדות למצרים. עם ישראל למד מהניסיון שלו, שכמובן אין לו על מי לסמוך אלא על מי רק, רק על אלוהים. אתם יכולים אפילו לפעמים לראות את זה, לראות את זה על... סטיקרים של אנשים דתיים שנוסעים ושמים סטיקרים על המכוניות שלהם מאחור שכתוב עליו אין לנו לסמוך אלא אלוהים. על אבינו שבשמיים, נכון, על אלוהים אין לנו על מי לסמוך אלא רק על אלוהים <אח> הוא היחיד שלא רק שומע אותנו כאשר אנחנו זקוקים לישועה אלא גם יכול לעשות משהו בקשר לכך אפילו לצו... לצוות על הטבע לציית לו, והוא מציית לו כמובן. יש נביא שלא רבים בישראל מכירים, אולי הם שמרו עליו פעם, אבל הם לא ממש מכירים את הסיפור של החיים שלו, והם לא מכירים כל כך את מה, את הנבואות שלו, ואתם יודעים למה? על איזה נביא אני מדבר? ישעיהו דניאל. דניאל, ולמה לא מכירים את הנבואות של דניאל? מי יודע? כי זה כתוב באיזה שפה? בתנ״ך שלנו זה לא כתוב בערבית, זה כתוב בארמית. אנשים יכולים לקרוא, זה נראה דומה מאוד לעברית, אבל זה לא עברית, זו שפה אחרת. ולכן רבים מאוד בישראל אינם מכירים את הנביא, את הנבואות של הנביא דניאל. אבל רוב מה? מפרק ב' עד פרק ז', <ש> זה בארמית, שם נמצאים הנבואות. בדניאל פרק 6, שגם כתוב בארמית, אנחנו למדנו וקראנו שאלוהים הציל את דניאל ממה? בפרק 6? מגוב האריות. מגוב האריות, ולמה זרקו אותו לשם? כי הוא מה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? <ש> <ש> <ש> הוא התפלל, נכון? הוא יתפלל, אפילו שהמלך הוציא חוק פרס ומדי, מדי, בל יעבור, כל מי שיפנה לכל גורם אחר בתפילה, חוץ כל מי שיפנה לכל גורם אחר, דניה, דניה, המלך אמר, הוא בעצם יקבל עונש מוות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתפלל, תתפלל למלך, כי הוא נחשב לאל. כולם ידעו את זה ולכן הם רצו כמובן לפגוע בדניאל כי הם ידעו שהוא עובד את אלוהים ומשתחווה לפני אלוהים כמה פעמים ביום? שלוש פעמים ביום, נכון למרות העובדה שדניאל היה בן אדם מאוד עסוק במסגרת התפקיד הבכיר שלו התפילה תפסה חלק חשוב מהחיים שלו אתם זוכרים מה דניאל עשה כשהוא שמע בעצם על ה... תוכנית של נבוקדנצר להרוג בפרק ב' את כל החרטומים מה הוא, מה הוא עשה? הוא הלך להתפלל, נכון? והוא בעצם קיבל מאלוהים את התשובה רק על ידי תפילה וגם אותו דבר הוא עשה שבעצם התפילה עצמה הייתה מנוגדת לחוק החוק החדש שהוציא המלך בואו נקרא את זה בפרק ו' פרק דניאל ו' למה זה לא עובר לי פה, לא יודע, אבל נעביר את זה ידני. כאשר נודע לדניאל, אנחנו קוראים את זה, את התרגום לעברית, כאשר נודע לדניאל כי התעודה נכתבה, שאסור כמובן להתפלל חוץ מאשר למלך, נכנס לביתו אשר בעלייתו חלונות פתוחים לעבר ירושלים, ושלוש פעמים ביום היה קורע ברך ומתפלל. ומודה לפני אלוהיו כאשר היה עושה גם לפני כן. גם בפרק ו' דניאל לא חוגר, חורג מהמנהג שלו, הוא לא הולך להתפלל כמחאה על החוק, אלא כעניין שהיה אצלו בשגרה. שימו לב באופן מאוד מעניין איך דניאל מתפלל, איך הוא מתפלל כאן, איך הדרך שהוא מתפלל, מה כתוב שהוא עושה? הוא כן, מודה לפני הוא עושה את זה? על עמידת ידיים? הוא קורע ברך, אתם לב, הוא קורע ברך שלוש פעמים ב, ביום לפני אלוהים. דניאל היה עושה כך כמה זמן? כל הימים. כל הזמן הוא היה עושה את זה. אנחנו קוראים בישעיהו מ"ה, 22-23, שדניאל בעצם עשה את מה שאלוהים דרש. אנחנו קוראים... וישעיהו ממה <פנו>, פנו אליי, מי מדבר פה בפסוק הזה? אלוהים. 아, מי מדבר? אלוהים. אלוהים מדבר? מי מדבר כאן? מי אומר פנו אליי? הנביא? ישעיהו. ישעיהו. אומר פנו אליי? זאת אומרת כולם צריכים לפנות לישעיהו? <אח> אהה, זאת אומרת אלוהים מדבר פה, הוא אומר, פנו אליי וייבשעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד, בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב, כי לי תכרע כל ברך יישבע כל לשון. דניאל יודע בפני מי הוא קורע הברך, הוא יודע שאלוהים הוא המושיע היחיד, דניאל פונה לאלוהים בקריאת ברך כי הוא מודע לפני מי הוא משתחווה, yeah. לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Yeah. למרבה האירוניה, yeah. Eh, yeah. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, yeah. אבל הנוסח של תפילת המנחה, yeah. קיים הפסוק הזה בישעיהו, ממש בנוסח, באותו נוסח. תשימו yeah. לב, זה מתוך הסידור, yeah. מתוך תפילת מנחה עצמה, yeah. כתוב שם כמובן שזו תפילה מאוד מאוד ארוכה, אבל הקטע הזה נמצא שם, וכתוב וכל בני בשר, תקשיבו, מי זה כל בני בשר? <אח> כולם, נכון? כל בני העולם, נכון? <אח> כל בני בשר, כולל אותנו, כולל אותנו בישראל, או רק, רק העולם? <אח> מה אתם אומרים? <אח> אנחנו גם בני בשר, או רק העולם? <אח> גם אנחנו. <אח> וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל ראשי הארץ ושימו לב מה הם כותבים בתפילת המנחה, ואת זה הם לא קוראים לעולם על הברכיים. והם אומרים בתפילת המנחה, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל דרך, תשווה כל לשון. זה בתפילת מנחה? לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפלו, ולכבוד שמך יקר יתנו. למרבה האירוניה, התפילה היפה הזאת, תפילת המנחה, נישאת על ידי המתפללים בבתי הכנסת לעולם לא בקריאת ברך למרות שהם אומרים שצריך לכרוע ברך לפני אלוהים הם מעולם לא קוראים ברך לפני אלוהים אפילו שהם בעצמם אומרים שצריך לפי התפילה שלהם לכרוע ברך הם לא עושים את זה ואתם יודעים למה, מי יודע למה כי הם טוענים שאנחנו לא צריכים להיות ככל הגויים אבל עד כמה שידוע לי הנביא דניאל לא היה גוי עד כמה שידוע לי דוד המלך לא היה גוי עד כמה שידוע לי שלמה המלך לא היה גוי וכל השלושת אלה מוזכרים בתנ״ך שהם קורעים דרך ומשתחווים בחנוכת בית המקדש שלמה המלך קורע על ברכיו נושא את כפיו לשמיים ומתפלל את התפילה המדהימה שלו המסורת גוברת לצערנו הרב על דבר אלוהים אנשים מעדיפים לשמוע את מה שבן אדם אומר ולא מה שאלוהים אומר בסוף הזמן אנשים יכירו וידעו מי באמת אומר להם בואו אליי וייבשעו לא איזה רב שמת לפני כמה מאות שנים והוא קבור שאנחנו הולכים אליו ומבקשים שיושיע אותנו אלא אנחנו פונים אך ורק לאבינו שבשמיים שהוא היחיד שיכול להשיע הוא בעצמו אמר, מה הוא אמר? פנו אליי וייבשעו כל עפצי ארץ כי אני אל ו... ואין עוד זה מה שהוא אומר, אין עוד, שום אדם מת וזה לא משנה עד כמה צדיק הוא היה כשהוא מת, לא יכול להושיע אותנו. המתים אינם יכולים להושיע, רק אלוהים מושיע, אמן? אמן ואמן. אלוהים לא מצווה עלינו לכרוע ברך לפניו, רק, לא מצווה עלינו לכרוע ברך לפניו רק כדי להשפיל אותנו, אלא הוא יודע שאנחנו בעצם נותנים את כל הכבוד רק לו. לא. המצווה לכרוע ברך לפני אלוהים לא רק ניתנה לגויים כמובן, אלא לפני כל בני האדם. <coughs> בתהילים, שימו לב, תהילים נ"ה, 16-17, כתוב אני אל אני אל אדוני אקרא, ואדוני יושיעני. ערב ובוקר וצהריים. כמה פעמים זה, ערב, בוקר וצהריים? שלוש פעמים. שלוש פעמים ביום, בדיוק מה שדניאל עשה. ערב, בוקר וצהריים, אסיחה ואהמה ואשמע קולי. תפילת שחרית, מנחה ו... שלוש פעמים ביום. איך הוא יתפלל? על הברכיים. אנחנו מקבלים את, ה... מקבלים את התקווה שלנו מההבטחות של אלוהים כשהוא מבטיח משהו הוא תמיד מקיים לכן אנחנו מאמינים לו ואנחנו קוראים את ההבטחות שלו וחיים על פיהם מי שמכיר את כל המקרא יודע שלאלוהים הייתה תוכנית נפלאה לדרך הארוכה שיוסף עשה מכנען למצרים, זאת לא הייתה סוף הדרך. ואנחנו יודעים את זה גם מתוך ההבטחות של אלוהים. אנחנו מאמינים שלאלוהים יש תוכנית נפלאה, וזה, התוכנית הזאת היא על פי, כמובן, תוכנית הישועה של אלוהים. שבמרכזה עומד משיח ישראל, המשיח שהכתובים מספרים עליו, שלא רבים יודעים עליו. במיוחד פה בישראל, מעט יודעים שהוא המשיח של ישראל, הם לא מכירים אותו, הם לא יודעים עליו הרבה, הם רק יודעים מה אמרו עליו, אבל הם לא מכירים אותו ולא יודעים דבר עליו, וזה משיח ישראל, ישוע המשיח. השינוי בחיים הוא לא רק הבטחה לעתיד, אלא שינוי מיידי בקבלת המש... המשיח בליבנו. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו עברנו את החוויה הזאת, אבל יש הרבה מאוד אנשים שפשוט לא מכירים אותו, לא יודעים מי המושיע שלהם. ישוע בן דוד הוא התקווה לא רק של עם ישראל אלא של כל האנושות. כשאלוהים קורא לבני האדם הוא עושה את זה בצורה מאוד מיוחדת, הוא מקים לו עם והוא אומר לעם הזה אתם תהיו המגדל אור שלי וכשכל העולם מסתכל עליכם הוא ידע שאלוהים הוא האלוהים שלכם זה היה התפקיד של עם ישראל. עם ישראל לא נבחר כי הוא היה העם היפה ביותר, או העם החזק ביותר, או העם הנפלא ביותר. לעם ישראל נבחר, עם ישראל נבחר לתפקיד, להיות אור לגויים, שכל העולם מסתכל על עם ישראל וירצה שאלוהים יהיה אלוהים גם שלו. אלוהי ישראל שיהיה גם האלוהים של הגויים בסופו של דבר. זה היה התפקיד של העם. היה או יהיה? מה? התפקיד. זה היה והיא עדיין בכל הזמן, נכון שמוליק? אתה צודק, התיקון הוא נכון ובמקומו. אבל זה היה בעצם התפקיד שלמענו אה, העם ישראל הוקם, כדי שכל העולם ידע שאלוהים הוא אלוהי ישראל. והתורה היא לא רק של עם ישראל אלא של כל העולם. ישועה אמר בעצם, כמו שקראנו, ה... שהילדים קראו, אני הדרך האמת והחיים, אין איש בא אל האב אלא דרכי. מה בעצם ישועה אומר פה? הדרך שבעצם כל אדם על פני האדמה, כולל בני ישראל, כולל כל העמים שחיים על פני האדמה, הדרך היחידה להגיע למה שאלוהים מתכנן, למלכות אלוהים, לעולם החדש שהוא יברא, הדרך היחידה היא דרך המשיח, דרך המשיח ישוע שאמר אני הדרך והאמת והחיים, אין איש בא אל האב אלא דרכי, אין שום תקווה ואני אומר את זה בריש גלי, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה בעברית ריש גלי, ברש גלי זה בכל המשמעויות, זאת אומרת בכוונה, בכוונה של כל המשמעויות והפרשנויות אין שום תקווה מחוץ למשיח ישוע, אין שום תקווה. הוא הדרך והאמת והתקווה היחידה לחיים. לכל מי שיקבל את האמת הזאת, כל מי שיקבל, וזה לא קל, כי יש הרבה מכשולים, מי שיקבל את האמת הזאת בחיים שלו, צפויה דרך לא קלה, אבל בסופה מחכים חיי נצח. יציאת מצרים הייתה רק דוגמה של אלוהים למה שהוא מכין לעם שלו לעתיד. אנחנו לא חגיגים את יציאת מצרים כנוסטלגיה ששייכת למישהו אחר. חגיגות שלנו של יציאת מצרים היא לא דווקא חגיגה של מה שקרה בעבר, אלא יותר על מה שיקרה בעתיד. בעצם זה משהו שאלוהים רוצה שאנחנו נזכור לא רק על מה שהיה, אלא בעיקר על מה שיהיה. וזאת בעצם יציאת מצרים העתידית. בספר התגלות, שזה הספר האחרון במקרא, ספר מדהים שמעט יודעים עליו כאן בישראל, וגם יכול להיות בעולם, אנחנו מוצאים את אחת ההבטחות, ואני אקרא אותה עכשיו בצורה מאוד ברורה. אחת ההבטחות המדהימות ביותר בכתובים. האם אפשר למה של... להאמין למה שאלוהים... אומר כאן ליוחנן בחזון האם אפשר לסמוך על מה שכתוב בואו נקרא חזון יוחנן פרק כא 3-5 בין הפסוקים שאני הכי הרבה אוהב בכל המקרא פסוק 3 שימו לב ושמעתי קול גדול מן הכיסא מי זה יושב על הכיסא? אלוהים הנה משכן האלוהים מבני אדם וישכון עמהם המה יהיו לו לעם והוא האלוהים יהיה עמהם וימחה כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד, גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, אתם מאמינים? מי מאמין פה בזה? אמן. <אמן> כי הראשונות עברו, אמר היושב על הכיסא, שזה אבילו שבשמיים, הוא מדבר ואני מאמין לו, בכל ליבי ובכל מאודי, <אמן> הנני עושה הכל חדש, אלוהים לא בא לתקן כלום יש איזו גישה ביהדות שאומרת שבן אדם כל הזמן עובר גלגולים למה הוא צריך לבוא לתקן את מה שהיה מקולקל בחיים הקודמים את כל הדברי הבל האלה שאין מאחוריהם דבר וחצי דבר שהם אינם מייצגים את אלוהי ישראל אלא מייצגים אמונות בבליות של העם הבבלי ולא מייצגים את מה שאלוהים אומר אנחנו לא יכולים לתקן שום דבר אנחנו בני תמותה ואנחנו לא יכולים לד... לתקן דבר מי שיכול לתקן זה מי? רק אלוהים אבל אלוהים אומר אני לא באתי לתקן מה אלוהים אנחנו אלוהים קוראים אלוהים פה? פה? הנני עושה הכל מה? הנני עושה הכל מה? מה כתוב? אתם לא יודעים לקרוא אלוהים. אני עושה הכל חדש אלוהים. קראתם את ישעיהו? אלוהים. את ישעיהו שכתוב שם בפרק שישים וחמש הנני עושה שמיים חדשים וארץ חדשה, נכון? אלוהים בורא את כל מה שהוא הברע חדש, הוא לא בא לתקן. ואז מה הוא אומר? כתוב, שום דבר בעל פה, הכל כתוב. כתוב, כי הדברים האלה נאמנים ואמיתיים הם. תכתוב את זה, מדוע? כדי שאנחנו היום נקרא את זה ונדע שזאת האמת. זאתי התקווה שהייתה ליוסף, זאתי התקווה שהייתה ליעקב. למרות המילים הקשות, יעקב עצוב כי הוא יודע שיעבור תקופה מאוד ארוכה בעבדות, אבל הוא זוכר את ההבטחות של אלוהים, שבסופו של דבר ההבטחות הוא... uh, uh, יתקיימו. שאלוהים יברך אותנו. הפרשה הזאת שלמדנו היום, פרשת ויגש, סיפור קצרצר מהתורה. מגלה לנו כל כך הרבה על התוכניות שיש לאלוהים בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שאלוהים יברך אותנו אני רוצה להזמין את כולם עכשיו לבוא ולכרוע ברך לפני אלוהים כמו שהוא אמר וכמו שהוא ביקש אנחנו מודים לו על כך ומתפללים בשמו בואו נתפלל אבינו מלכנו. אנחנו קוראים ברך לפניך, כמו שעשו דניאל, כמו שעשה, כמו שעשה דניאל, כמו שעשה שלמה, כמו שעשה דוד, ושאר הנביאים שלך הבא, הם ידעו בפני מי הם קוראים ברך, ואנחנו מודים לך שאתה נותן לנו הזדמנות ללמוד מהכתובים וללמוד על התקווה הגדולה ועל ההבטחות הגדולות שלך. אנחנו מודים לך כי אנחנו יודעים שאתה שומע את התפילה שלנו ועונה לתפילות שלנו. ואנחנו מודים לך על תוכנית הישועה שלך. אנחנו מודים לך שאתה נותן לעם שלך הזדמנות להיות אור. תעזור לנו, לכל אחד מאיתנו, לחלוק עם כל מי שמעוניין לשמוע את התוכנית הנפלאה שלך בשביל כל אדם על פני האדמה. תברך את האורחים שלנו הבא, תברך כל מי שהגיע היום ושמע את הדברים. אנחנו מודים לך שאתה זה שבעצם נותן כוח לקבל החלטות ואנחנו פונים אליך ומבקשים ברוח הקודש שתעזור לכל מי שקשה לו לקבל החלטה לקבל אותך בחיים שלו שאתה תשבור אבא את כל החומות ואת כל הדברים שמונעים מאיתנו ללכת בדרך שאתה הבטחת אנחנו מודים לך על התקווה היחידה שיש לעולם התקווה במשיח ישראל, ישוע המשיח תברך אותנו אבא שאנחנו נפיץ לכל מי שמוכן לשמוע את התקווה הזאת. אנחנו מבקשים את זה למען השם שלך, השם של ישוע המשיח. אמן.